El Tret de Gràcia. Opinió. El Tret de Gràcia tenim per costum de tocar els collons, però fins ara encara no havíem tocat els borbons. O oh, mediocre dinastia de lípido desmesurada i cervell de formiga. Què hi ha de més inútil com un borbó? Dos borbons, i ja no dic una família sencera. Sa majestat el corrupte, el culpista, el follador incansable, sa majestat el sapastre, que sempre estan ensopegant, mira que és petós, cara de babau, però cara d'una. Vacances vitalícies, tot pagat amb els impostos dels pobres vassalls. 560 milions a l'any que ens costa el capritxo. La majestat del caçador, que com a Franco li posaven els peixos a la canya, el seu hereu li emborratxen els ossos. Qualsevol dia confon la seva dona amb un cèrbol en les banyes que porta. Però quina colla, vista la seva afició a matar animals, no m'estranya que comenci per si mateixos. Que si el us carrega el germà gran, que si ara el net es vol al peu amb una escopeta, és com un borbó amb una arma de foc té més perill que un mico amb una ballesta. I no caldrà treure la pols de la guillotina, perquè amb una mica de paciència acabaran eliminant-se entre si. de la emoció, en el recuerdo a Franco, ¡Viva el rei ¡Viva! ¡Viva l'ordre y la ley! ¡Y viva su puta madre el rei! <laughs> ¡Que viva la Guardia Civil!